Powerful play goes on and you contribute a verse emisiju Libarnica Kad se spomena riječ pjesništvo nekako nas na prvo asocira ono tradicionalno značenje pjesništva znači Petrarka Ceš, Sarić, Gundulić i tako dalje. No današnje suvremeno pjesništvo je nešto drugačije od tog tradicionalnog pjesništva. Današnje pjesništvo, suvremeno pjesništvo, nema tolike izljive emocija, kao na primjer Petrarka, nema toliko pjesničkih figura. Jednostavno, suvremeno pjesništvo je nekako odrešito i govori o svakodnevnim stvarima. No da ja tu ne govorim kako je to pjesništvo, mi to imamo živi primjer tog pa ćemo e, poslušati iz prve ruke. Samo je u studiju e, jedan od pjesnika čije pjesništvo uvršteno u antologiju Hrvatski pjesnički huligani. On je Zvonimir Grozdić. Dobrodošli. Dobro večer, dobro došli. Dobro hvala na pozivu. Evo Hrvatski pjesnički huligani. O čemu se radi kakve to antologija? Pa ovako, knjiga Hrvatski pisnički huligan je antologija hrvatske suvremene i ironične poezije koja je objavljena u, u Ukrajini. Objavila je izdavačka kuća lutas sprava iz, iz Kijeva. U njoj je ora, sakupljeno šest autora, mogu ih nabrojati u mm, redu. Su Huligani su uh, prvi robite Roklicige, koji je nažalost iznenada premijenuo prošle godine u 8 mjesecu u 48. godini života. Zatim je Žarko Jovanovski, Siniša Matasović, Dari Alisenko, Zvonimir Grozdić i Simo Mraović, koji je, nažalost pokojni, donje dvije i osme primjeno. Dobro. E, to su znači, autori koji su za, za, za, zastupljeni u uzbici u antologiji. Antologija sadrži 384 strane i ovoga, ona je dvojezična, to znači da su pjesme tiskane i na hrvatski mm. i na ukrajinski jezik. Potrebno istaknuti da najveće zasluge pripadaju gospodinu Jurju Lisenku, koji je sam i odabrao pjesme i, i preveo dao si velike trude ovoga da, da, da izabere po najbolje pjesme iz znači svih ovih autora. I kakav je uspjeh postigla antologija? Pa antologija je postigla dobar uspjeh. Recimo, mm. ovoga. ona je bila predstavljena, znači, prošle godine kranj devetog mjeseca na u knjige u Lavovu. To je Ukrajni najveći sajam i možda u istočnoj Evropi jedan od, od najvećih sajmova knjiga. Znači, mislim da je tokom trajanja sajma uh, rasprodana uh, sva naklada. Uh -huh. Tako da mi smo, im, imali smo nekoliko promocija u Lavovu i, i Kijevu, pa je i nama falalo knjiga. Tako da smo prvu promociju imali u sklopu tribine prva pjesnička kava koja je nastala po uzoru na kultnu zagrebačku tribinu Jutre poezije. Mm -hmm. Druga promocija je bila u kulturnom centru zanimljivog naziva Teatar Piva. I treća promocija u lavovu se ovoga, održala u sklopu dana hrvatske kulture u lavovu u prostorijama Hrvatske zajednice. To je što se tiče tog dijela u, u za, za Ukrajinu i za, i za promociju tamo. Po povratku iz Ukrajine. Odmah smo nastupili na Zagrebačkim jutrima poezije. Tamo smo odmah predstavili knjigu. Nakon toga smo bili pozvani u Vjeroviticu na Roklicegove umjetničke večeri. Nakon toga slijedi, ja mislim da je bilo sad jedno, da, u Reci u dnevnom boravku. Da, da. I sad u sredu 27. imamo u knjižnici Bogdana Urizovića u Zagrebu. Mm -hmm. A nakon toga će biti... Je još, da je Moramo čekati vajem. još i Ukrijinci, ja da do, dolaze u šestom mjesecu, pa moramo, moramo pričekati njih isto. Pa evo, biste li vi pročitali neke od pjesama iz antologije, vaše od ostalih autora? Da, pa mogu. Mogu svakog nešto. Da čujemo, evo, iz prve ruke, o kako se pjesništvu radi. E, pošto nam prvi e, Robert Roklicar pročitaću njegove dvije mm -hmm. krijače mjesečno prije sam imao ženu i ljubavnicu sad imam psa i alimentaciju on će godinama mahati repom, ja ću doživotno otplačivati svakog petog iz mjeseca u mjesec, točno pred menstruaciju evo, to je jedna njegova <laughs> krijača jednu od žajka Joranovskog mm -hmm. majka moja majka i kada šutim uvijek zna sve o meni Jučer u jutro čuli smo se telefonom I ona ustvrdi da sam prehlađen Zalo sam se pravdao da nisam I da sam zdravi i dobro Isto popodne naravno počnem kihati Kašljati i šmrcati Prije desetak dana u dugom telefonskom razgovoru ustvrdila je da nemam loven Napresno poslije razgovora O velikom potresu na Tibetu I operaciji žuči njene susjede Vrata preko puta Love nemam i opet je u pravu Danas me zvala ponovo da mi kaže kako zna da sam mrtav. Ona zna da sam mrtav. Ali ja se ne javljam, ne dižim slušalicu. Mrtvi ljudi ne razgovaraju telefonom. Htjela je valjda da kako se njen mrtvi sino nosi s prehladom i besparicom. Evo, sad možemo ovoga pročitati i nešto moje. Evo, može. Bilo bi vrijeme. <laughs> Knjige. Svaki put kad me žena pita koji poklon hoću za rođendan, kaži mi joj kupi mi knjigu. I to znamo naprijed koju. Čak i naručim, pouzećem pa njoj ne preostaje nišće drugo nego da je lijepo umota i plati naravno. U stvari čini mi joj uslugu. mora zbog mene lutati gradom i gubiti vrijeme po knjižarama. Tako svake godine, knjige, knjige i samo knjige. Njoj je jedno i već neugodno kada u selu pitaju što je kupila mužu za rođendan. Svaki put isti poklon rekle bi budale. <laughs> Evo, super, čuli smo neke od pjesama Predložem da napravimo malu glazbenu pauzu Pa se vraćamo razgovoru Evo, vraćamo se razgovoru o večerašnji temi u emisiji Libarnica, a to je suvremeno pjesništvo. Sa u studiju je Zvonmir Grozdić. koji je čuli smo jedan od autora uvršenih u antologiju Hrvatski pjesnički huligani, nominirana i to među konkurencijom pjesnika koji su zapravo i međunarodno nagrađivani. Nije to što god. Pa istina, tako je da. Početkom siječnja stigla nam je neočekivana vijest kako je naša antologija hrvatski pjesnički huligani nominirana za najbolju knjigu poezije u Ukrajini za 2018. godinu. Tu je bilo još šest poetskih uh, naslova, među kojima su bile izabrane pjesme Rjelka i Bukovskog. Ovo. Tako da, uh, to nije, nije mala stvara. Mm -hmm. uh, naravno, Bukovski je odnio po pobjedu, Bukovski. što je bilo i za zaočekivati. <laughs> Ali evo, zanimljivo je to... Um, da. Ista nakladnička kuća, znači ljuta mm -hmm. sprava je objavila i tu knjigu koja je pobjedala. O, Avo. dobro. Tako dobro. da, evo. <laughs> Pa evo čuli smo, dakle, pjesme, pa kako biste vi odredili, okarakterizirali ovakvo pjesništvo? Pa ne znam, to je meni u principu najteže pitanje kad neko pita o čemu pišem ili kako, gdje bi svrstao te svoje, svoje pjesme ili pjesme ostalih, ostalih autora. Ne? To su sve pjesme koje su napisane brin kad pričam o mojim pjesama izravno uz sarkastičan humor i roniju i, i nema tu nešto puno uh, filozofije. Ja kad pišem u svojim stihovima ne štedim nikoga pa ni sebe samog. Ne, to mm -hmm. je, ne znam, tako da... Ovo je uh, zapravo iskrena onda, <laughs> iskreno pjesništvo. Pa je, da, gažemo, u nekim, u, u, u, u nekim pjesmama moje odnos je... Jasno definiran prema određenim ne znam, ljudima ili događajima, a u nekima samo namirno provociram ili podbadam da bi izazvao nekakvu reakciju. Mm -hmm. poezija, poezija mora izazvati nekakvu reakciju, bilo to pozitivna ili, ili, ili negativna. Ne? Mm -hmm. Volim oplesti po svemu. Ne? I kakve reakcije izaziva? Kada čitate, kada imate neke pjesničke večeri? Pa publika dobro reagira. To je, mislim da je s publikom najmanje problem. Možda jedno što bi... Pojeze bi trebalo malo više približiti širom krugu ljudi, ne, da, vezana, da ostane usko vezana za neki mm, krug ljudi koji su sami sebi dovoljni i sami sebe promoviraju, pišu, u, u, u, ugošćuju sebe i svoje istomišljenike. To je dobro u novom broju vijenca Matice Hrvatske spomenuo i kolega Siniša Matasović. Pa evo, kad biste ovako sad čitali... Mislim da bi neki ljudi, znala sam čuti takve komentare na ovako pjesništvo, rekli Pošto pa to bi ja mogo napisati, ono, kako je to pjesništvo. Pa što kažete na to da se pocijenjuje nerijetko ovakvo pjesništvo? Pa da, ne znam, teško mi reći da se pocijenjuje, ali dosta puta sam čuo komentare, ba da, pa to mogu ja. Da. To je to a, u, šta, u pjesmi da. naslov od Sineša Matasovića, opet sad ga ja spomenem kad njegova baba hoće pisat poeziju. Aha, a da, <laughs> znači, Kažem, svatko može to probati. Zašto ne? Nek se, se okušati. To je na manji problem. Pa mislim, danas, kad, kad, kad pogledamo, puno ljudi piše poeziju. Mislim, kad se pogleda društvene mreže i književne portale, sad ne u njihovu i kvalitetu, ali... Uh, mislim da se baš poezija razbutala na, na, na netu, pronašla možda taj medij, pošto nije baš puno uh, uh, zastupena na televiziji i na radiju, dobro ima, šast izvizacima, ima na hrvatskom mm. radiju trećke programa, vi ste me sad pozvali u emisiju, znači, <laughs> ipak, ipak nešto ima, ali kažem, uh, internet je tu koji je ono, zanimljiv mm. za, ljude koji, za, za ljude koji pišu, ne. Eto, hvala vam na gostovanju. Čuli smo iz prve ruke o kakvom se pjesništvu radi. Čuli smo o čemu se radi kad spomenemo hrvatske pjesničke huligane. Nisu ipak tako loši ko što ime kaže. Bio je ovo Zvonimir Grozdić i ovo je bila još jedna emisija barnica. Do sljedećeg utorka s novim temama. Ostanite i dalje uz Radio Sovu. We don't read and write We read and like poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. The powerful play goes on, and you may contribute a verse. What will your verse be? Sluushte Emisu Alibarnicanica.